Kapitel 15 Ved slutten av hver periode på syv år skal du sørge for en ettergivelse, og slik skal ettergivelsen finne sted. Hver fordringshaver skal ettergi den gjeld som han måtte la sin neste pådra seg. Han skal ikke presse sin neste eller sin bror til å betale, for det skal utropes en ettergivelse for Jehova. Den fremmede kan du presse til å betale, men hva som helst som er ditt, og som måtte vise seg å være hos din bror, skal din hånd ettergi. Ingen bør i midlertid bli fattig hos dig. for Jehova skal sannelig dig i det landet som Jehova din Gud gir dig til arv for at du skal ta det i eie, men bare hvis du virkelig lytter til Jehova din Guds røst, slik at du er nøye med å følge hele dette bud som jeg gir dig befaling om i dag. For Jehova din Gud skal sannelig velsigne dig, slik som han har lovt deg, og du skal i sannhet låne ut mot pant til mange nasjoner, men selv skal du ikke låne, og du skal herske over mange nasjoner, men de skal ikke herske dig. deg. Dersom en av dine brødre blir fattig hos dig i en av dine byer, i ditt land som Jehova din Gud gir dig, skal du ikke forherde ditt hjerte eller lukke hånden for din fattige bror. For du skal gavmilt åpne din hånd for ham, og villig låne ut til ham mot pant så mye som han trenger, det som han mangler. Våkk dig, så ikke et usselt ord kommer opp i ditt hjerte, i det du sier, «Det sjuende året», «Ettergivelsesåret er kommet nær, og ditt øye likefrem blir gjerrig mot din fattige bror, og du ikke gir ham noe, og han blir nødt til å rope til Jehova mot deg, og det er blitt en synd for dig. Du skal ville gi ham, og ditt hjerte skal ikke være gjerrig når du gir ham, for av denne grund skal Jehova din Gud velsigne deg i all din gjerning og i alt det du foretar dig. For det vil aldrig slutte å være fattig i landets midte. Derfor befaller jeg deg å sier... Du skal gavmilt åpne din hånd for din nødstilte og fattige bror i ditt land. Dersom din bror, en hebraisk man eller en hebraisk kvinne, blir solgt til deg, og han har tjent dig i seks år, da skal du i det sjuende året sende ham bort fra dig som frihet. Og dersom du sender ham bort fra dig som frihet, skal du ikke sende ham tomhent bort. Du skal visselig forsyne ham med noe fra ditt småfe og din treskeplass og din olje- og vinpresse. Slik som Jehova din Gud har velsignet dig, skal du gi han. Og du skal huske at du ble slave i Egypts land, og at Jehova din Gud gikk i gang med å løskjøpe dig. Derfor befaller jeg deg dette i dag. Og det skal skje dersom han sier til dig, «Jeg drar ikke bort fra deg», fordi han virkelig elsker dig og din husstand, ettersom han hatte gott hos dig, at du da skal ta en syl og stikke den gjennom øret hans og in i døren, og han skal bli din slave til tid og slik skal du også gjøre med din slavekvinne. Det skal ikke synes tungt i dine øyne når du sender han bort fra dig som frihet, for han har tjent deg i seks år for det dobbelte av verdien av en leiekar, og Jehova din Gud har velsignet dig i all din gjerning. En hver førstefødt av handkjønn som blir født blant ditt storfe og blant ditt småfe, skal du hellige til Jehova din Gud. Du skal ikke utføre noe arbeid med det førsteføtte av din okse, og ikke klippe det førsteføtte av ditt småfe. Fremfor Jehova din Gud skal du spise det år etter år på det stede som Jehova utvelger, du og din husstand. Og dersom det skulle vise sig å ha et lyte, dersom det er halt eller blindt eller har noe annet alvorlig lyte, skal du ikke offre det til Jehova din Gud. Innenfor dine porter skal du spise det, den urene og den rene i fellesskap, liksom en spiser gassel og hjort. Men dets blod skal du ikke spise, på jorden skal du helle det ut som vann.